Така. Декември, месец на чистия смях. Първата лекция, чистия смях. Втората лекция, чистия смях. Третата лекция, смешни афоризми. И три идеи. Първата една африканска приказка, втората бисери и третата продължение, смешни афоризми. Следващата лекция на 4 април. Започвам с първата лекция, чистия смях. Двама ловци били на лов с куче. Ненадейно един орел, сграбчил кучето на ловеца и излетял. Ловеца веднага вдига пушката и с точен изстрел, свалил орела, но кучето продължило да лети. Приятеля му го пита, какво става? И той ловеца му казва, сигурно кучето не е чуло изстрела. Втората случка. Веднъж с владица улових кит. Хвали се един риболовец. Голямо чудо вика другия. Китовите аз ги използвам като червейчета. За стръв и какво хващаш с тях? Зайци. Третата случка. Вадичар лови риба край реката, но му свършила стръвта. Няма червейчета, няма стръв. Взела едно лище, и написал на него, на таз бележка, червей. Сложил го на куката и хвърлил във водата. След малко вади друга бележка, шаран. <рък> Един циганин получил социални помощи, подчерпвил се хубаво и прибирайки се, се купил една точилка за баница. Подарък за жената. А Айшето, като го видяла, казала «Какво си купил?» Зела да се вайка. бе Манго, какво си направил? Децата гладни! Купих мебели, бе!» Трима ловци разговарят. Когато бях първия, когато бях на Северния полюс, наложи се с голи ръце да одуша една голяма бяла мечка. Втория казва «Аз бях край Антарктида» И с един изстрел убих два сини кита. Третия казал: А вие за мъртво море чували ли сте? Да, какво? Ами аз го омъртих. <рък> Следващо. Внимавай къде се целиш. Миналия път се целише в заяка, а улучи моето куче. Той казва: Не се бой, приятел, сега ще се целя в кучето и така ще улуча заяка. Кълбой върви из прерията и вижда между себе си индианци. Помислил си, леле, те сега ще маскалпират." <кълбит> Тогава се обадил вътрешния му глас, няма страшно, уби вожда. Калбоя вдига пушката, стреля и убива вожда. След малко вътрешния глас идва и каза, е, сега вече ще скалпират. Велик ден е. Другаря Сталин върви към кабинета си и пуши лула. Подмазвач му казва. Другаря Сталин, Христос възкресе. Сталин казва. Благодаря, вече ми докладваха. <съща> Проговори ли проговорили задържание? Не. Всички, всичко опитах, но сигурно нищо не знае. Измъчва ли го? Да. Пусна ли му ток? Разбира се. Как без ток? Набили го? Набих го го прибих шефе. А даде ли му от мусаката, която сготви жена ми? Е, чак, аз не съм чак такъв звяр. <свят> <свят> Късно през нощта се чука на вратата. На златар. Той отваря и двама го нападат. Какво искате от мене? Те му казват 100 кг. злато. Той казва: А може ли ви да ви дам? 105. Може. Жена, ставай, идват за тебе. <ръква> Двама дядовци се оплакват един на друг. Имам артрит, радиоколит, склероза, Паркинсон, каманаци, бъбреците, астма и така нататък. Аз ти габе. А има ли нещо, което го нямаш? Да, ви нямам. Двама бедуини вървят през пустинята и носили един прозорец. Единият въздъхнал: Много ме е горещо. Другият му казал: Ами, отвори прозорец. В цирка се явява кандидат за работа. Питат, питат го. Какъв номер можете да правите? Викат ми царя на яйцата. За 15 минути мога да изям 100 кокоши яйца и 100 патишки яйца. Добре. Ще ви вземем на работа, обаче да знаете, в неделя имаме по 4 представления на ден. Ще се справите ли? Разбира се. А като дойде празниците, имаме представления всеки час. Как така всеки час? А аз... Кога ще хоря да обядвам? <laughs> Защото яйцата са само между другото. Така, това беше първата лекция.